Що наважилися покипкувати з нього та зі старої козацької традиції? До церкви ходиш, не можу. Перехрестися бісове дитя, не вмію. Тю на твою голову. То йди до кореня, з курви сину, один за другим там навчать, там вам скоро роги на місце поставлять. Писар сердито закрив книгу, черкнувши в неї, недоля, біда, лихо. Товариші куреня Іркліївського, і пішов геть. Я посміхнувся. Панове товариство, нараз гукнув до всіх Брюховецький, бачачи, що незвики починають розходитися. Хмельниченко вилів мені, добре почастувати славне незве воїнство, адже ми з вами, братами, є рідними, і ділитися всім мусимо, мусимо і радісну годину ділити, і печальну. Тож давайте зараз стіл святковий та чарку оковитої пом'янемо Гетьмана Богдана нашого славного. Вип'ємо до дна за його нащадків та за славне Запоріжжя. Витягуйте, панове, меди горілку. Сьогодні свято в нас. Почувши такий заклик, запорожці гукнули радісно. Слава Юркові, слава Брюховецькому. Тягніть столи, робіть лави, кличте музик. Зробимо. Нам що горілку пити, що турка бити, запросто яку бубон стукнути. Запорозькі рибалки якраз ішли зі снастями до човнів, щоб ловити рибу. Їм гукнули Куди ви, панове, розвертайте голоблі, сам гетьмани, частує славне наше товариство. Гурт навколо нас виріс до величезних розмірів, дехто метушився, інші вже й пісню завели близьку до теми. Розпрягайте, хлопці коні, та лягайте відпочивати, а я піду в сад вишневий, в сад криниченьку копать. Лише не пийте багато, крикнув їм Кошовий, а хіба ми коні? По два відерця на душу й годі. гукнув один із дотепників, яких на Січі було багато. Тільки не потріскайтеся, як сливи по дощі, гаркнув кошовий Барабаш. Що, що? А гуляти запорожці вміли, як ніхто інший. Вони швиденько полагодили свої справи, а тоді повитягували столи просто на вулицю. Погода стояла гарна, тоді враз наставили на них, що в кого було, поприносили барила з горілкою, медом, пивом. Брюховецький сипонув грошима Юрася щедро. Заграли музики. Стемніло. На небо вийшли зорі, а понад Дніпром полинула пісня одна, за нею друга, третя. Вони мінялися то сумні, то веселі, а згодом пішли самі веселі. Заливши в горлянки, запорожці кинули своїми шапками і жупанами об землю і почали віддарати гопака. Це був такий танець, що ним мимоволі замалувся. Навіть черти в пеклі так не вміють. Запорожці в цей танець вкладали душу. Танцювали, як востаннє. Вони хизувалися один перед одним своїм вмінням, своєю силою та спритністю. Від їхньої гульні, від цієї шаленої круговерті здавалося, що скоро весь світ закрутиться і перевернеться, наче п'яний. Доки прості козаки гуляли, отамани позбиралися до Кошового на пораду. З ними був і наш Іван Мартинович. Я навмисне відірвав лиха від веселого танцю, у якому він крутився ще з двома чубатами, і заставив спостерігати та переказувати. То ти кажеш, Іване, що до хана Виговський посилав, хоче з бусурманом дружбу завести? Недобре це, ой, недобре. Гріх великий клятву ламати і до бусурмана, нехрещенного приставати, говорив Кошевий. Вони всі сиділи за грубим столом в напівтемній хаті. Накурили так, що сокиру вишаї. Брюховецький підтвердив: "Не хоче він у мирі з царем православним жити. Панувати старшина хоче, як ляхи колись панували. Усе заглядається на них, на магнатів польських, собі такими хочуть бути. А жінка, яка в нього, княжна, пані, наче пава походжає, не те, що добра Ганна Золотаренкова чи світлої пам'яті Сомкова. Це були козачки». «Ти нам про бабство не розказуй, на чорта нам слухати про це бісове зілля, ти про гетьмана, про Юрка, про полковників!» – перебив його один із корінних. Брюховецький почав розказувати все, що трапилося в Чигирині останнім часом, немало перекручуючи на свій лад. запорожці були в курсі всіх справ, але слухали уважно, даючи йому висловитися». Нарешті Кошовий мов. «Сірко, у тебе є в ханщині свої очі і вуха. Що вони чули і бачили?» Відповів той, кого я відразу прийняв за характерника. Посланці Щегрина нерідко до татар у різних справах бігають. Недавно був один у Перекопі, казав, що від гетьмана до хана їде. Мурза допитав його і відпустив, а сам в очаків послав. Кажуть, що вісти якісь важливі, тож, мабуть, до Стамбула передадуть. Кошовий в черговий раз затягся люлькою. Треба би нам того посланця в свої руки взяти. Тоді знати будемо, що надумав пан Гетьман. Серко, збирай завтра козаків, хоч із зводи, а мені того посланця дістань. Серко знизав плечіма. Як треба, тоді станемо. Дізнавшись про все, що мені було потрібно, я пішов спати. У Курнічлі заздалегідь зайняв собі місце подалі від ікони, що висіла посередині. Лежанка була мала, тверда і незручна, та я мусив звикнути. Запоросі постійно жили в таких спартанських умовах, тому й дух їхній був такий сильний. Научті я немало дізнався від козаків і про кошового, і про того характерника Сірка. Кошовим був Яків Барабаш. Це був син того самого Бабаша, заклятого ворога Хмельницького, якого потім свої ж козаки вбили за зраду. Яків був хоробрим, дужим, зате далекоглядністю не відзначався. Треба буде спробувати його завербувати. А от Сірко інша річ. Відважний, мов лев, і хитрий, як змій. Він був атаманом корпусу запорожців, що перебував на службі у французького принца Конде. Велася тоді війна французів із гішпанцями. То ці молодці запорозькі фортецю Дюнкерк взяли за кілька днів, а французам це місцями не вдавалося. Усі там були в захваті від козацької мужності і бойової майстерності. Потім із Хмельницьким ляхів і У битві під Жванцем уславився. Говорили про сірка таке, що він у сродці народився, що зразу після народження пиріжок зі столу почав гристи. Багато хто сміявся з того, та тільки не я. Я відразу почув небезпеку, що йшла від цього чоловіка. Я встав і вийшов з кореня. Треба було знайти моїх товаришів і все-таки спробувати завербувати барабаша. Дорогою мої роздуми перервали два п'яні голоси. Я зупинився, прислухався. На зустріч мені йшли, обнявшись, два козаки Були таки добряче п'яні «А що б ти, чорта, побачив на сам Великдень?» Кляв один другу. другий відповідав «А що б тобі, чорту, морду плюнув?» «Бодай ти здох, бодай би твого батька чорти дрючками били А ти, бодай, смоли чортової напився» Я слухав уважно, і тут мене розпирала радість. Я любив слухати такі прокльони. Вони для мене наче музика. Вони зупинилися, побачивши, що я перегородив їм дорогу. «Якого біса?» – спитав один.